Наймайте тих, хто вміє добре писати. Вибираючи між кількома претендентами на посаду, обирайте того, хто краще вміє писати. Не має значення, що ця людина є маркетологом, фахівцем із продажів, дизайнером, програмістом або ще кимсь. Його добрі навички письма себе виправдають. Насправді, уміння добре писати. Свідчить багато про що. Здатність зрозуміло викладати свої думки на папері є свідченням якості в думках. Той, хто добре пише, Добре вміє спілкуватися. Вони роблять речі доступними для розуміння. Вони можуть поставити себе на місце когось іншого. Вони знають, чим можна злегковажити, А це саме ті якості, що ви хочете бачити в будь-якому кандидатові. У наші дні вміння писати знову стає модним у всіх сферах суспільного життя. Зверніть увагу, як багато людей, замість зателефонувати, пишуть електронні листи чи SMS-ки. Погляньте, наскільки активними є спілкування в чатах і соціальних мережах. Сьогодні вміння писати – це валюта для хороших ідей.